Altzauko hiru gazte urte bat bete dute presondegian erriko bestetan gauaz stattu batean egita ez ziren bi Guardia ziibilekin izan bohoka batengatik goizunz goizuntan goiz, bakatu goizuntan gai untaz, mintzatzeko Antson Ramirez de alda adur gaztearen aita. Telefono hand dugu egonan. E ba, Urte bat pasa da urte betetzela atza familiakuentzat, Pentsatzen da, etzen utela horrela espero, ez? No, ez ki, oso urte eta triste eta gogorra, bai, egia da eta gaur egun honetan, pues, burua hor da gor Buelta kematen zerbertatu zen egun hartan eta noiz zarte irri hauten ari den, bai, bai mm -hmm. Eta justuki, e, gau hartan, ze zen, zuen behtsua zein da? Zer bertatu zen, pues, e, ordu honetan gutxi gora bera, e, etxeetan, e, lantegietan, agertu ziren, eta e, zazpigazte eraman zitu zen. Gure kasuan, e, ona etorri ziren, hiru guardia zideak, paizanoz, e, espetakuloa hundia montatu zen, e, ordu honetan ondoan dago gaztola bat, eta pues, aurre eta guraso asko jaten ziren, eta espetakulo bat izan zen. E, torri ziren e, adurren bila, ez zuten ekarri ez e, agindu judiziala, eta orduan hemen ez e, e, tabaidabat izan genuen, eta gure kasuan e, lortu genuen o sea, ez eramatea. Oza, ziren txartu, ziren e, haiek esaten zuten e, adura aduragertzeko, guk eskatzen genuen agindu judiziala, eta ez zuten ez ekarri, pues, ez zuten eraman. Eta beste kasuetan ez pues, bai bai etxetik eta bai lantegietik eraman zituzten besteak. Bai, bai. mm. Hori atxiloze eguna izan zen, baina e, gestakariak gestatu zireik boka hori gogia zibilekin e, nola gestatu zen zuek nola zebertio duzuen. Hori e, egia esan e, jakinez ez dakigu. O sea, e, jaiak ziren feriak herikoferiak taberna batean topatu ziren, E, baina hori bertatzen da zoritxarrez azzero. No. Orduan, e, bronka alizkarra sortu zen, baina egia zen, e, nola eta e, gauza horiek ez dakizkigu. Da Orduan hori e, horregatik beti eskatu dugu, zeren gero agertu zen e, polizia forala eta egin zuen, Orduan, horiek esan behar zuten. Mm. Aldiz, gero, Guardia Zebiak atera zuen beste etxozen bat, eta ja, oso-oso beste lakoa zen. Salatu mm. um, duzu e, eh, salatzen duzu abokatuen bidez, aburkeztu ditu zuen frogak, ez direla kontuan hartuak izan, nola urektzen da hori? Ba, ba, ba, Kaso, hau, izan da oso hasieratik oso oso harraroa, e, eta ez da dakigu, ez, da, ez dugu gulertzen. Hasieratik ja, e, froak e, zituzten utzi, abokatu aurkeztu, e, jarraitu du e, instruzio itxia, eta orain, bukaeran, baita ere, ez lekukoak eta ez froak ez dituzte utzi. O, da eskandalagarria. Gaur bertan, e, gure abokatuek, Madrilen aurkeztuko dute, prentz aurreko bat, eta azalduko dute dana. Zer, Epo oso larria da, kaso kaso hau. Zer, erantzun, hauk duzue? Mm. Erantzuna, pues, gaur, eh, arratxaldean, hori urte betea pues, adirazteko, daukagu ekitaldi eh, bat, egingo dugu itxalaldi bat herrian. Eh, adirazteko urte oso iluna izan dela, eta hori itxaliko dugu herria, E, Arraztaldeko sortiak eta laur denetan, eta... E, da, argia irakuriko... moztuko duzu e, Ar, Bai, Ergia bai. Ah. Galeko argia eta dena. Eta gero e, irakuriko dugu zerbait, baina e, abokatuek esango dute zehazki, pues, e, nola ikusten duten trofesua e, bai. En galderazen, era zer erantzun, giren bat, fogak ez dilelaik onartuak. Zer, ze, nola justifikatzen dute parean? Pues, eh, ez dugu pues ez dugu ez dugulertzen defensarako defensa egin nahi baduzu berdituzu zure frogak hori hori ulertzen dugu guztiak ez eh? orduan nola da posible aurkeztu frogak eta lekukoak eta esan ez ez dugu lertzen. eh hasiera batean galdegitan zinutena zen irunean epaitua izaitea eta ez madrilen eh, aukera hori baztertua da gaur egun Bai, bai, bai, bai bastatuta dugu, bai. E, bere garaian, mar, maiatzan, e, Nafarroko audentziak haiek beraiek, esan zutenean, bai, kasua, irunian, epaitu behar zela, eta ez zutela ikusten ez terrorismo horik, ez, ez izpirik ez hori, e, izan zen kriston e, posa, e, esan genuen jo bar, Begira, e, Nafarroan ikusten dute afera nola izan den bezala, osea, dizkarra, besterik ez, baina audintzia nazionalean egoteak, ja, suposatzen du beste beste mundu bat, eta jarraitzen dute e, an epaitzeko, eta ez dugu ikusten joerarik e, Nafarroara karteko. Iruen eta Irurogoi tabost egun xusen e, Iru gazte altxasukoak e, presondegian direla eta hortaz mintzatzeko adur gaztearen e, aita gurekin ekin dugu goizuntan Antxion Jamirez de Alda Zuekin segitzen dugu gai hori aipatzen ba, arazoaren muina da terrorismo izendapena eman zitzaela gehtakariek Zer suposatzen du, horrek, zer, zer aldatzen du terrorismo izendapen hogek Ba batez ere Pena, osea, eskaera fiskala e, izugarria izan da. E, Jakingo e, jakin duzue, e, o sea, gure kasuan berrogeita urte eskatu dituze. E, beste bostak, e, osea, bost gaztek eskaera hori, dute. Beste batek gehiago, irurogeita bi hurte, eta neska batek gutxiago ama bi hurte. Orduan, e, delito hori, terrorismo horrek, suposatzen du pena izugarria. Baina hau da azakeri, bat. Eta gero baldintzetan, kartzea badira aldaketak ere bai? bai? E, e, regimena, bai, e, oza, terrorismoa izatez, pues ya da, regimen berezibat, fies deitzen da, eta karzelan da regimen berezi bat non hori, terrorismo, terroristak direnez, e, bai e, korrespondentzia eskutitzak, e, deialdiak, telefono, Bizitak, dana grabatzen da e, dana jarraipena dauka e, orduan berezia da gero tailerrak e, eskubideak murriztzen dira, asoz gehiago, e, oso gazteak dira hogeita bi urtekoak eta adibidez ikasketak aurten e, kursoako ez pues, galdu dute. Mm -hmm. eta suposatzen du horri kalte kalte handia. Altsasuko egiari hainit gauza leporatu zitzaizkion, bortitzkeria giro bat, deskribatu zuten e, Espainiako prentsan bereziki. Nola no ikusten duzu, Altsasun badalako giro bortitz bat, edo? Ez da pensatu ere, ez da pensatu ere. E, Altsasu, herri txikiada, 6.000 eta bosteun biztanle, hemen denetarik... E, Jendea dago, o sea, bere garaian, industrializazioarekin etorri zen jende asko, kanpotik eta oso oso ongin moldatzen ari gara, oso ongin. Ogarria zebiarekin, hor dago pues, betiko arazoa, baina hori Euskal herrian gertatzen da. Eta dibidez, e, e, e, iruineko eta da, nafarroako teniente koronel batek esan zuen, deklarazio oso adidez garria esan zuen berak, Alsasun, pues, ez esa gertatzen gertatze zen zerbait arraroa, zerbait berezia. Orduan horrela e, da, o herri normala, Euskal Herriko herri normal bat eta gainera oso plurala eta oso oso ongi moldatzen gara, eh. Da iruzten zauzue kontakizun bat hasmatu dela, pixka bat eh, orain inguruan? Bai, bai, bai. Hasieratik, hasieratik eh, komunikabideek, Madridgo komunikabideek e, izugarri zakeriak izan e, zituzten. Bai, bai. Bihurtu zuten politika, o bat bihurtu zuten ja zerbait politikoa eta montaia bat egin zuten. Zein interesekin, pues, ai dute. Uste batez jaso soil sustengoetaz zuen sustengu adibidez, sustengo politikoa izan duzu erekundeganik ere bai. Bai, bai, bai, bai, bai. babesa izugarria izan da E, Instituzioan aldetik, oza, zieratik, ia ja, udalarena, gero e, Nafarrako Parlamentoarena, e, egon gara alderdiekin, egon gara e, leku guztietan jaso dugu sustengo oso ondia, oso ondia. Pena ez dugula e, aiegatu, pues, e, madrilera, mm -hmm. eta gainera, estatu espainoletik ere jasotzen dugu, eh, jasotzen dugu so, sostengua. Oficiala ez, baina gizartearena, bai, eh, asko, asko. Egon gara baita ere Madriinen kongresu eh, kongresuak, eh, senatariak eh, sinatu zuten manifestu bat, larrogei ta sortzi, egon gara ere Europan, han eh, berrogei bi, ere europarlamentarik ere sinatu zuten eh, manifestu bat, eta laguntza eta babesa jaso dugu eta oso handia eskertzekoa eh? da bai bai. Mm. Eta bukatze aldera bai aipatko dugu uste hau e, zu aski luzena izan den e, pertsonakin eh? hiru gazte horien gandik badituzu begiak nola bizi dutena? Berria e, orain e, esperoan gaude aber data e, paiikeako data. Mm. Hori e, luzatzen ari da espero genuen... Ya, udarako, gero lusatu zen, oporrak, gero beste gauzak, e, badakizu Estatu Espainolean, pues, e, uste alkeria dela eta beste paiketak eta bar, eta lusatzen ari da. Eta, aber, ea lehen bailen esaten diguten e, data, noizkoa den. Mm. Mm. Bon, eta bukatzeko mobilizazioak e, sustengoak aipatzu duzu ba argia moztuko duzuela mm. altsasun gero badira beste hola beste data bai e, batzuk e, bai hemen e, biltzen gara alde batetik bai gurasoak eta bai plataforma deitzen dena plataforma da herriko e, e, taldea haun bat, non haiek ere pues proposamenak eta e, ekintzak e, antolatzen dituzten. Orduan plataforma eta, eta, beti funtzionatzen dugu batera noski, eta plataformaak e, deialdia egingo du hogeita an igandean manifa bat egiteko. Orduan hogeita e, an Eta ba, manifabat, egor dian, bai. Antson uh, Ramirez de Alda, joitera ziko dugu adur, uh, altxasuko gaztearen uh, aita zirela, mil esker gure galdei uh, erantzunek, eta gaia segituko dugu bai ondoko hilabeteetan, ba, pasai guna, no? Pues eskerrik asko, eskerrik asko, eta nahi duzuen arte, eh?